По-добре късно, отколкото никога Това някога го е казал някой, който много обича да закъснява Най-вероятно жена Поговорката обаче с пълна сила въжи и за петият брой на Бирекаст. Подкастът от Нърд за нърдове, който имате удоволствие да слушате скъпи хора, мутанти и крищи се сред нас инопланетяни. Аз съм Антобиров, Биров, любим и единствен водещ на Бирекаст. Любим, защото съм единствен, единствен, защото съм любим. Спирам, спирам, спирам. Да видим, какво ви чака в този брой? Приготвил съм ви едно, не чак толкова въодушевено ревю за Логан върко лакът, който излезе преди седмица. Нали съм четящо животно, ще имаме и щипка литература в днешната госба, малко радиоактивност от Дмитрий Буховски и първия ми досек с него. Кетч Лубриката, затворена в клетка в самия край на подкаста, ще засегна проблемите на мат Hardy с TNA и защо се радвам, че той и брат му не се завърнаха в WWE преди Ресълмения. Голямата тема, която обсъждаме с госта ми, този път е защо филмите, базирани на игри, не стават. Но преди да стигнем до нея, хайде да си поговорим за това, защо Логан не е чак толкова прекрасен филм, колкото всички го изкарват. Поне според мен. Тото, то то тото, Кино. Последният самостоятелен филм за най-популярният сред всички X-Men, Върколакът, излезе съвсем скоро по кината. С Логан Върколакът, както е българското му заглавие, Хю Джакман казва с богом на ролята, която го направи известен. Филмът бе посрещнат изключително добре от критици и публика. Има 8,6 в IMDb, както и 77 MetaScore. Някои хора започнаха да обясняват как преобръща жанра, макар че не знам за кой точно жанра говорят, че бил по-добър от The Dark Knight, че бил нещо невероятно невиждано и още други хвалепствени неща, които може да си и сами и не е нужно аз да се мъча. Така, не съм напълно съгласен. В следващите няколко минути, без спойлери, подчертавам, без спойлери, така че да можете да слушате спокойно, ще обясня защо не съм съгласен. Първо, държа да отбележа, че Логан не е лош филм. Напротив, той е доста добър филм, съществуващ сам за себе си, без да е някакво парче в гигантски пъзъл, както Марвелските ленти, например. Логан е и различен, което вероятно е и причината всички толкова много да го харесват. Той е много повече драма с фантастични елементи, отколкото традиционен филм по комикси. Казват, че е и малко лестън, макар да не съм напълно съгласен и с това. Филмът е частично базиран на комикса Олмен Логан». В комикса, а не във филма, въркулакът е позагубил способностите си и живе в един постапокалиптичен свят, в който мегаломани са си поделили щатите и живота за да всички е меко казано отвратителен. Филмът до някъде запазва това, тъй като действието се развива през 2029 година, а САЩ са преживели един, може би два мандата на Доналд Тръмп като президент. Мутантите вече ги няма, Изтощението от живота Логан е оставил геройските си дни в миналото. Работи обикновена работа, като всички нас и се грижи за болния професор Екс. Естествено, нещата се преобръщат и последствията ще са кървави. Ще кървят сърца, ще кървят отсечени крайници, ще кървят търкалищи се глави и така нататък. И така нататък. Да. Логан е доста кървав филм, като за нещо, което през повечето време е една солидна драма за тегобите на старческия живот. Хубави неща, за този филм може да чуете и прочетете на безброй места. Хубаво е някой да ви каже нещо различно. <сък> не очаквах това да съм аз, след като трейлерите и музиката на Джони Кеш много завишиха очакванията ми, но е гона. Могън, според мен, има същия голям проблем, какъвто имаше и предшественика му даловарин. А именно, не може да реши какво е. Основната порция от филма е доста тежка драма, както вече споменах. В два три момента обаче сценаристи, режисьор и актьори забравят това и филмът става много, много комиксов. Разбира се, визирам екшен сцените и то дори не всички. Някои от тях доста подхождат като атмосфера на филма като цяло и неговата драматична концепция. Други обаче са по-комиксово абсурдни, което в друга ситуация изобщо нямаше да ми пречи. Аз харесвам филмите по комикси да се облягат на първоизточника. Тук обаче концепцията беше различна, но въпреки това Логан пак забягва към комиксовото. Дадена сцена, например, адски много ми напомни на универсален войник по дяволите. Това, ако не помните, е култов екшен с Жан-Клод Ван Дам от 90-те. Нищо лошо няма, да, но все пак, нали, Логан като цяло гони по-различно усещане. Приятелката ми хич не беше доволна от филма, защото според нея пак има твърде голямо сходство с Леон. Да, онзи Леон с Жан Рено и Натали Портман в което също няма лошо. Вдъхновение трябва да се търси някъде и по отделно тези сравнения можеше да се и комплименти, но замислете се как ви звучи комбинацията между Леон и Универсален войник. Ммм, нещо не е окей. Okay. Точно това непостоянство не ми допадна в Логан и заради това сърце не ми дава да се включи в вълната от Фалепсия. Гледайте го и преценете сами за себе си. Но аз, изненадващо дори за мен, щях да се радвам, ако този филм бе останал от началото, до края възможно най-малко комиксов. Слабост лично за мен е липсата на един единствен, но силен антагонист, който да е пълен антипод на върколак. Всичко намекваше, че героят на Бойт Холбрук ще е такъв, но не би. Някъде към средата на филма разбираш, че положението изобщо не е такова, а пък лагерът на лошите бива солидно разводнен. Един Лив Шрайбър с негови отлични Себъртус Щеше ще да е толкова по-подходящ избор, но това пак отново си е мое лично мнение И за финал, отново Логан има своите достоинства и може да ви хареса много повече, отколкото на мен Гледайте го и преценете, ако не е друго, поне качествено сбугуване на Джакман с ролята Освен ако, освен ако Фокс не го придумат за един Рейтед филм за Дедпул и Въркулак, разбира се Как? Питате как? С пари! С много пари! Бирекаф! От мърд нард за нардове. След Логан оставаме на кинотематика. Правим голям завой обаче към филмите, базирани на компютърни и видеоигри. Вече десетилетия има такива опити: Super Mario Bros., Street Fighter, Mortal Kombat, Tomb Raider, наскоро и Warcraft и Assassin's Creed. За съжаление обаче, тези филми рядко са добре посрещнати както от феновете на игрите, така и от критиците и масовата публика. Все нещо куца. Къде са проблемите? За това ще си говорим с госта ми днес. За пален киноманяк и човек, който определено умее да намира косури на нещата, които гледа. Петър Чернев, интервюто в този брой на Бирекаст, започва сега. Бирекаст. От мърд нард за нърдове. Петре, добре е дошъл в подкаста. Благодаря за поканата няма за какво да ми благодариш, ще те покани отново, стига да успеем по-бързо да се организираме и да успеем да го направим този подказ, защото и двамата с изглежда доста зети хора се се разминаваме очевидно както Холивуд се разминава с игрите ето, ето виж как лека по лека нещата си идват на място плавен преход В <laughs> такъв насилствен а, без, аз, без аз това си мисля днес докато Върших други неща, че до някъде това да направиш м, филм по игра, който да удовлетворява всички, е невъзможно. Uh -huh. Най-пресният пример за това е миналогодишният Warcraft. Uh -huh. Както си говорихме в предварителния разговор... На мен беше ми... на маса. Искам да отпочертава, че беше на маса. Основният проблем според мен на този филм беше, че той беше предназначен за феновете на играта. И ако не си играл много даденото заглавие, ти нямаш идея за какво става въпрос. Защото аз си спомням, че за след 5 минути аз седнах и се запитах каква е мотивацията на Орките. Аз обикновенно нямам такъв проблем. Ай, ти все пак си запознати с игрите. Ти вече имаш някаква база. Warcraft поне се опитваше да обясни нещата в себе си по някакъв начин. Какви са тези Йорки, на каква планета живеят, че има някаква племена структура. Макар сега, като почвам да говоря за тези неща, осъзнавам, че бъркам в собствените си познания за лора на Warcraft, не толкова в нещата, които филма разказва. Така че, наистина, не, не може да си прав за не фенове, е било доста сложничко. Но защ... не мога да разбера, извинявайте, прекъсвам, не мога да разбера защо а, пък е толкова трудно. Концепцията е толкова простичка и семпла. Uh, хора и чудовища, чудовища словно казано, които идват от uh, друг свят, за да, от който умира и те идват тук, защото трябва да живеят някъде, но просто агресивна раса, тласкани са от някаква мистериозна сила, която ги кара да колят, палят и проче, да рейпват може би, това е нещо, което никога не е било засягано в игрите. Не виждам, кое беше толкова сложното да бъде представено по простичко на екран? Не знам. Според мен, основният проблем беше, че Извинявам се, липсваше цял един филм предварителен и както пак си говорихме предварително с теб, имаше някакви очаквания спрямо феновете да бъде веднага представен конфликтът между хора и Орки. И просто според мен филма трябваше да, този филм, който трябваше да бъде миналата година да излезе, трябваше да свършва с тази сцена, с която той започваше. Но хората очакват сблъсъка на хора и орки, а, зрителите очакват това нещо, феновете очакват това нещо и зрителя, като види хора в трейлера най-малко, като види хората от едната страна, види орките от другата страна и ще си каже, защо аз гледам филм, в който те така не се срещат. Но добре, мисълта ми, това премо може да е половината филм. Uh -huh. Да покажеш някаква градация, защото то, то цялата мотивация на орките беше сблъскана в две минути, които бяха изключително тежки дияло... от към диалог и които ако мигнеш и го пропускаш. Къде ми ще е бил проблема според теб? Дънкан Джонс преди това направи два доста стабилни филма. Имун и Сорс са много приятни филми. Това е за тези, които не са запознати. Дънкан Джонс е на Warcraft. Къде е про... според теб проблема в Дънкан Джонс? В uh, сцен... сценария на филма, в... Uh крайния продукт, защото все пак преминава твърде много етапи, докато го видим на екран? Според мен проблемите са на няколко места. А, като се започне... Извинявам се. <coughs> като се започне от това, че през 2017 всички искат да бъдат като Марвел <coughs> и тяхната Marvel Cinematic Universe и се започне, че може би Дънкан Джонс не беше правилният човек от гледна точка на това, че негови, че, до, че двата му най-известни филма до момента са по-скоро камерни филми, които разчитат сравнително малко актьори, докато Warcraft беше в някое отношение дори ми по-скоро на World of the Rings и ти си мислих, че в една определена сцена, в която те яздаха Орелите, че те само са и малко са им променили а, дизайна, за да не ги усадят след това Warner Brothers. Та, не знам, според мен се опита да, за, като има един лав на английски язик, да захапя прекалено много. Тук стигаме, според мен до най основния проблем. Липсата на интересни образи. Защото а, Бен Фостър и неговия герой, чието им в момента пожина, но не мога Медив. да се Медив. Медив, да. Бъркам да. Да, той изглеждаше като излязъл без основна, особена причина от, от 169-та. <свят> от Vikings и той в свой филм участваше. Крао Домини Купър изглеждаше толкова невероятно утекчен. Давай, давай, давай. Не, не си прав си. И за мен не толкова персонажите. Персонажите не са проблем. Персонажите от човешката страна, а, според мен, са даже доста интересни, защото са различни един от друг. Проблема беше, може би, в каста. А, може би, умишлено каснаха млади актьори, за да могат да ги източат в последствие в следващите филми. Както казваш ти, те се опитват да създадат и Marvel Cinematic Universe номер две. А, а може би просто са мискаснали почти всички. Според мен имаше и друг проблем, че за този вид, първо, според мен, те не направиха достатъчно добра да обяснят колко голям е този свят и, и че в него има, например, различни измерения, в които живеят различните раси, примерно джуджета, Орки. И, и второто, според мен, това беше изключително ненужно сериозен филм. Не казвам да бъде хаха ха ха хо хо-хо-хо-хихи и да се лигавят през цялото време, но имаше някакъв стремеж всичко да бъде представено изключително сериозно. Всичко е сериозно, всичко е важно, всичко е важно, всичко трябва да бъде сторено, трябва да отидем от А до Б, от Б до С и, и според мен нямаше нужди от тези, имах в един момент чувството 15 дестинации, които се сменяха в началото през да, две само минути. за да ги видиш, само за да ги видиш. Да. Те не ти остават съзнанието. Ти нямаш, не успяваш да създадеш никаква. Не успяваш да създадеш никакво чувство спрямо тях, защото, извинявам се малко, че ще се отплесна от темата, но. А, това е едно от неосновните правила в киното. Ти трябва да създадеш емоционална връзка на зрителя с. А, Даден, Даденото нещо, което първо, ще бъде унищожено. Затова, примерно, Релан Темрих изключително обича да унищожава в филмите си статуята на свободата. Белия дом, защото това са известни места, които не трябва, не трябва да ги обясняваш. Защо а -а -а. Защо трябва да ти бъде тъжно, когато бъдат заявени? То е по-лесно. Да, по-лесно -по е. е. Докато. Всички тези неща имах чувството, че те също бяха свой отделен филм, който нямаше особено много връзка с всичко останало, което се случваше. Моето обобщение, така да се защото задържахме доста върху Wackafta, е, че филмът можеше да е много по-зле. На мен честно казвам, филмът ми хареса. На първо гледане повече, на второ гледане вече забелязах някои други неща, които Фенът в мен умишлено е ме пропуснал да забележи. Но, имайки предвид какви са като цяло екранизациите по игри, а, Мисля, че Warcraft се представи стабилно И има потенциала да надгражда към нещо по-добро Да, няма да е някакъв легендарен филм, който хората да си припомнят с удоволствие всеки път като го гледат Но и беше изключително трудно с а, всичко, което дори играшите играли само а, World of Warcraft, а не стратегиите преди това те бяха, тези хора имаха някакви очаквания, може би говорим за фенската маса, да видят всичко, което са видяли в WoW а те нямаха как да го видят в един филм. Дори аз, като фен на стратегиите, няма как да видя нещата, които съм виждал в стратегиите събрани в час и половина, в два. И да се надяваме, поне, че благодарение на Китай и китайците, които хвърлиха луди пари, за да, за да излезе този филм на печалба ще видим някога, някога втори и в последствие и филм по Диабол, за да съм изключително щастлив, на партии. Искрено се надявам някой, който да, да, да, да може да, да, да каже това е достатъчно, това е достатъчно, и, и да може да, да каже на Парамалт окей, властей на пръстените и хобите вече са достатъчно известни и популярни поредици. Няма нужда да се състезавате с тях. Ама смисъл, те няма как да избягат от сравнението. Мисъл, няма така... как да избягат от грандиозните битки, няма как да избягат от противоречито хора, орки, тъмна сила, демони. Но мисълта ми е, че те имат достатъчно място, на което да, да направят историята достатъчно различна. Ага. Доставем Warcraft. хареса okay. ли ти като цяло филма или каква е оценка би му дал? Примерно? По петобалната или по десетобалната която система ти харесва най-много, мен изобщо не ме е била в системите, в а, стотните и... Да, да, е речем, да речем около 2,5, не беше най-ужасният филм, който някога съм гледал. Две и половина по петобалната. А, да okay, добре, това е важна песня. Две и половина по петобалната, с изключение на факта, че сценария кучеше най-основно, но имаше някаква амбиция, която в... Други скорочни филми по видеоигри липсваше? Дай пример, защото аз имам някаква идея какво ще деш като пример и там не мога да коментирам, там ти ще трябва да дадеш своя кратък коментар. Добре, а, ти имам предвид а, филм а, а, Assassin's Creed. Oh, Ubisoft. Ubisoft. Ubisoft. Uh... Да започнем от там. Uh, опитвал съм се да играя, е, да играя една от първите ранни игри. Не ме е хвана. Така или е иначе. Uh, според мен в този филм беше сгрешено всичко. И по този филм имам предвид Assassin's за да бъде по-ясно, контекстуално. Uh, първо сценария според мен беше писан от банда Идиоти, кои, които бяха писали примерно 4-5 различни сценария и накрая тези 4-5 сценария са били събрани на една купчинка и някой е просто ги е прочел, без... се опитва да ги разбере логично и е направил някакъв, някакъв мишмаш от някакъв мишмаш от тях. Режиссиорът според мен беше сгрешен изцяло, рейтингът беше сгрешен, аз няколко седмици, месец-месец и нещо по-късно. Гледах uh, The Great Wall с Matt Damon и името на режисьора в момента по не мога да се сети, как се казваше. Което в много отношения беше същия филм, но беше по- амбициозен. Та можеше да видиш какво се случва, докато всичко в Assassin's Creed беше толкова филтрирано, толкова м имаше някакъв амбиция да бъде стилизирано, да бе, някакъв стил да има, да има излъчване. И това се беше изгубило, защото Assassin's Creed малко или повече, както м става ясно и от заглавието, в него има убийства, има кръв, докато това беше PG. А... Hmm. Аз, пожизнено, тази тенденция в Холивуд не мога да я разбера. Всичко екшените да бъ... масово да бъдат PG. На, на, научните фантастики да бъдат PG. Примерно, терминатор Genesis Genesis или както и да се произнасяш. Пари, чуйте, то... пари. По-голяма да, аудитория. Замисли се, всеки прави филм за пари, не го прави за изкуството. Холивуд. Напълно. Окей, съгласен съм от uh, такава гледна точка, но филма може спокойно да е, ако не е PG-13, да е PG-по-горната. Ако PG е по голната част на рейтинга преди AR, защото, примерно, ако си гледал Херкуле с Дуэйн Джонсън? Частично, да. Въпреки, че филмът е с рейтинг PG, там има свирепи битки, които се показвали, там има кръв, там... А. Това не е толкова проблем, а, ако, решиш, ако режисьорът е кадърен, той може да, да... направи... Да, да намекне. Никой не е казал, че камерата примерно, трябва да се фокусира върху отрязана глава или нещо такова. Всичко може да е по-добре направено чисто като редакторска намеса след това. Тоест да те разбера, че а, теб, а сега се като, разбирам, че не си фен на поредицата игри, те е като филм, а не като един вид екранизация. Главно ме разочарова като филм и ме утекчи, което според мен беше най-голямото престъпление, което подобен филм може да, да, да направи, защото филма беше с изключително кадърен актьорски състав. Майкъл Фасбендер, който вече мисля, че има две номинации за Оскар. Марион Котиар с една номинация. Джереми <съпълзвав> <Jeremy Irons>. Айринс. <съпълзвав> и той с Оскар. Брендън Глисън. Uh, все актьори, които са имена, и, всичките, и всички изглеждаха отекчени, включително и, и Фас Бендер, който се явява продуцент и изглеждаше отекчен. Изгл... Втори филм, който изглеждаше толкова отекчен, беше миналата година, по-голямата част от Ексмен. Апокалипсис, но това е тема на съвсем отделен разговор. А, аз не мога да коментирам Асасинскрит. Мислех да го. Прегледам, евентуално, но а, просто не ми остава време. Имам специални отношения с Ubisoft. Ти знаеш, а, yeah. не знаят, няма да наблизаме в тези детайли. Но а, съм пробвал и аз някога не станах фен. Познавам доста фенове на поредицата и на отделните игри. И, и дори от тях срещам някакви негативни реакции спрямо филма. Тоест, ето ти като обикновен зрител изглежда не те е трогнал, бил ти е скучен. А дори феновете, които би трябвало, както аз, примерно, съм харесвал Warcraft повече, отколкото, може би, един кежуал зрител, дори феновете също имат някакви проблеми с лентата. Може би... Е, там е най-голям проблем. Когато дори една... половината от аудиторията не може да доволиш. Да, защото в uh, филма има един момент, в който героя на Майка Фасбендер се качва на възможно най-високата точка, която намери и прави нещо, което в. Uh се нарича Липа Фейт, uh -huh. което, доколкото знам, в играта е нещо важно. Но в, в филма, защото Липа Фейт, защо ние трябва да ни пука, че той прави Липа Фейт, никой не беше намерил за удачно да обясни. И всякакви такива малки подробности. И имам и друг проблем с а, бойната хореография. А, защото Нещата от към как и от това как са заснети. Бойните сцени вече малко почнаха да се оправят покрай Mad Max Fury Road, ага. двата филма Джон uh, Уик, The Raid. Но ние все още живеем в uh, света на Пол Гринграс, в който ако можеш да набуташ uh, в една сцена 30 различни 30, да покажеш от 30 различни камери за около 30 секунди дадената сцена и никой нищо да не разбере от това, ще е най-добре. Което е ужасно, защото и миналогодишния Джейсон Борн от същия проблем. Човек, когато кадрите се сменят прекалено бързо, човек не може да разбере какво се случва. И, и ти дори да имаш добра хореография, е и... Никакъв смисъл. Да? Е, хореографията определено не е най-големия проблем на, на филмите по игри. А Засегнахме го съвсем лекичко. Това, че те имат вече една сигурна аудитория в лицето на феновете на дадена а, поредица игри. И от другата страна са масовите филмови зрители, които трябва да бъдат накарани по някакъв начин да проявят интерес към това заглавие, да отидат в кината, да се запознаят, евентуално да станат потребители на. Uh, игровия франчайз. Това ли е големия проблем. Ще трябва да бъдат задоволени uh, претенциите както на едните, така и на другите. Как мислиш ти? Според, според, мен, е, според мен е точно така, защото пак ще дам пример с комиксите. Uh, в комиксите ти имаш на един герой много различни персонажи, вариации, да речем, българския превод. И когато правиш а, дадената версия на екран, все нещо от него оцелваш. Докато в, ако не оцелиш, нещо в, а, от историята и на дадена игрова поредица, ти нямаш как след това да го надагваш. Ага. Но пък и ги се твърде богата история... А, все пак едно е 8 часов геймплей минимум 10, 12, 15, 30, 40 и така нататък друго е 2 филм филм някакси стане възможно според мен тук идва и следващия проблем защото а, игрите като самостоятелни единиците дръпнаха много през последните 10-15 години и те все по почват да ти предоставят усещане, че ти играеш филм в много отношения има интересни истории, които те карат да продължаваш да играеш. Uh -huh. И примерно дори да не са някакви 8-10 часови, да не, ти, да не са някакви 8-10 часови геймплейове, а, ти пак имаш започва да ти става интересно. Искаш да видиш за какво става. Какво става накрая. И виждаш, докато в в 2 часа или 2 часа и половина в най-добрия случай, ти трябва да урежеш голяма част от тези 8 или 10 часа и да разкаеш пак кохегентни история, което е много трудно. Бирека. От мерза нардове. И тук завършва първата част на разговора ни с Чернев за филмите по игри. Обърнахме доста внимание на последните две заглавия: Warcraft и Assassin's Creed, както и на основните проблеми при филмирането на популярни поредици. Цялото интервю обаче стана 45 минути. И не искам да ви мъчим наведнъж. Втората част ще чуете в следващия брой на Бирекаст. Тя се фокусира върху историята на филмите по игри, най-добрите и най-лошите примери според нас и какво е нужно, за да стане добър един такъв филм. Сега обаче продължаваме с литература. Обещах книжна препоръка в началото, дойде време и да я дам. Книгата се казва Метро 2033 и е на руснака Дмитрий Глуховски. Много от вас, брати и сестри, нърдове най-вероятно вече са я чели, но сигурно има и такива като мен, които с години са отлагали първия досек с автора на Пук на неговата популярност. Метро 2033 или Метро 2033, както предпочитате, обаче по-скоро ми хареса. Ядрена война е направила повърхността негодно за живеене, а и надливият и отказващ да умре, Homo sapiens се е преместил в московското метро, последното, що годе обитаемо място. Горе пък на повърхността кипи мутанска забава във всякакви форми и размери. Главният герой Артем е младеж, който не помни горния свят или слънчевите лъчи, познава само мрака на тунелите и страхът от това, което може да се крие в тях. Глуховски се е справил доста добре именно с описването на лепкавия страх, който сковава обитателите на метрото в пътешествията от станция на станция. Това е една от нещата, които ми направиха впечатление в книгата. Другото е усещането за RPG игра, което... Книгата носи и което геймърите сред вас ще оценят. Артем всяка скача от квест на квест, комуникира с различни NPC-та и се сблъсква с най-различните ужаси, причинени от радиационния ад. За финал имаме и хубав твист на края, и мога само да кажа, че макар да не харесвам постапокалиптични истории, Метро 2033 ми харесва. А защо не харесвам постапокалиптични истории? Ами защото според мен, ако стигнем до там, че да се ядрени ракети един върху друг, трябва да приключим веднъж за винаги с човечеството, да се правим качествено, и да дадем на красивата ни планета шанс отново да опита с някой по-мъдър вид от нас. Та така, харесах Метро 2033, смятам да продължа с трилогията, препоръчвам на вас да направите същото. С това, масово нърдската част на подкаста приключва, а след малко продължавам на Кеджи Вълна. Благодаря ви, че отново бяхте с нас. Следете блогът на бирето на адрес www.blogspot.bg както и фейсбук страницата блогът на бирето за други разни яки неща. Ще се чуем пак в следващия брой. Бирекаст от мърт за нарду. Маркове с Маркове, кетч дебили от всякакъв пол, пак останахме само ние. Хъхъм. След тревюто за Логан, който, както ви стана ясно, не ми хареса чак толкова много, е време за още едно непопулярно мнение, този път с кетч насоченост. Става дума за това колко щастлив съм, че Мат и Джеф Харди не подписаха с WWE. Това си има своето логично обяснение. Но преди това, нека обясня за тези от вас, които гледат само шоуто на Vince McMahon компания, че братята Харди имаха доста любопитни кариери, откакто за последно се махнаха от WWE. Помотаха се с някои инди промоции, имаха успехи в Рига Волнар, както и впечатляващ престой в доскоро втората по големина компания в САЩ TNA. Точно там, Мат Харди сътвори едно малко кеч чудо и измисли най-интересния образ за 2016-та – Broken Matt Hardy. Концепцията е твърде гениално абсурдна, за да я обяснявам подробно. Но накратко. След загуба от братци, мад бе разбит, т.е. брокен, престрака, и започна да обяснява как духът му е на хиляди години и е сменял през това време тяло след тяло след тяло. С неговата broken brilliance и нелеп акцент, той изтри брат си Джеф, превръщайки го в absolute Мюл. Наречено Brother Nero <рък> Не, не получавам инфаркт Просто Broken Matt говори по този начин Знам, че е трудно да ви убедя Но всичко, което Matt Hardy сътвори с broken гемика си е свежо, нетрадиционно и дяволски забавно Дори привлече вниманието на WWE, които поискаха братите обратно Имаше преговори, но Matt изглежда е human бизнесмен. Годините това правят хората и реши, че за сега няма да подписва с най-голямата компания. Вместо това, той и Джеф напуснаха TNA и се върнаха в ринка Honor. И това е добре. Първо, защото TNA, който вече официално е TNA а само импакт треслинг, изглежда да върви все по-надолу, въпреки смяната на собствениците. Второ, защото ако бяха подписали с WWE, Мат и Джеф нямаше да имат креативната свобода да развиват Broken гимика, както решат. Нямаше да се очуди, ако WWE дори... Примерно, не бяха решили да смеят образите им с по-традиционните и познати на масовия фен. Скучният Мат Харди и Наркомана Джефф. Е е е. Трето, дебют преди умения щеше да е безумен. Дори в момента, имаке чисти като сами Зейн, Браун Строман, Самоо Джо и още, и още, и още, които WW нямат идея какво да правят на мания. Харди щяха да се озоват в същата ситуация, или просто щяха да вземат мястото на някой, който си е късал задника цяла година, за шанс да е част от най-голямото шоу на 2017. Така че аз лично съм много доволен, че за момента мат, а покрай него и Джеф, си гледа интереса, продължава да развива страхотния образ, който е смислил и държи не толкова на парите, които WWE могат да му предложат, а на свободата, която индитата му дават. Завръщане в WWE може би е неизбежно и за двамата братя. Това трябва да си го признаем. Но нека поне стане в по сух период, в който ще има място за тях и ще са наистина нужни и полезните, а няма да са просто бройки в масата, народ, чакащи шанс. Това е скромното и мнение, имате пълното право да не сте съгласни, ако искате, можете да и споделите. За финал, една малка тайна. Ако всичко върви по план, следващият шести брой на бирекаст ще има огромна порция кеч, защото все пак Ресл Мен е 33 вече чука на вратата и е време за едни солидни прогнози. Дали ще стане, ще разберем съвсем скоро. Wait for it, man!